يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَ مُحَمَّدٌ صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله Saudara-saudara dalam Islam, saya berdoa Sungguh merupakan satu nikmat yang besar yang Allah SWT karuniakan kepada kita. Adalah nikmat saudara-saudara dalam nikmat ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara meskipun batas-batas wilayah negara yang memisahkan kita. Dan meskipun kita tidak saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Namun kita yakin bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara Persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman dan Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Sehingga merupakan satu kebahagiaan terkhusus kebahagiaan yang saya merasakannya pada saat Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kepada saya demikian pula kepada ikhwan untuk berziarah mengunjungi ikhwan yang ada di daerah yang lainnya di mana ziarah tersebut merupakan ziarah ukhawiyyah kunjungan yang dibangun di atas dasar persaudaraan dan rasa cinta karena Allah SWT semoga ini menjadi pahala tersendiri yang Allah SWT akan berikan kepada kita pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna rajulan zara akhahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله سبحانه وتعالى فقال Inni Rasulullah ilaika Wa inna Allah akhbarani Bi annahu ahabbaka kama ahdabtahu fi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada seorang lelaki Berziarah Mengunjungi saudaranya di kampung yang lain Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seorang malaikat untuk mengikuti perjalanan hamba Allah tersebut lalu kemudian malaikat ini bertanya kepada hamba Allah itu hendak kemanakah engkau maka ia menjawab aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini Lalu malaikat bertanya lagi, apakah ada satu kenikmatan, apakah ada satu manfaat yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan dengan mendatangi saudaramu itu. Maka hamba Allah ini menjawab tidak, melainkan aku mengunjunginya, aku berziarah kepadanya, karena aku mencintainya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu pun mengatakan Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadaku bahwa sungguh Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala Maka pertemuan yang seperti ini merupakan pertemuan yang menumbuhkan rasa cinta yang dibangun di atas dasar kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di akhirah. Di dalam jannahnya, di dalam surganya, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini. Maashir al-Muslimin, rahimakumullah. Demikian banyak nikmat yang Allah subhanahuwataala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Setiap saat kita selalu merasakan nikmat Allah. subhanahu wa taala. Nikmat rezeki. Nikmat harta. Nikmat makan minum. Nikmat beristirahat. Nikmat ketentraman dalam jiwa kita dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Apapun yang kita rasakan dari satu kenikmatan maka itu datangnya dari Allah. Tidak datang dari siapapun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma min ni'matin famin Allah." Apapun yang kalian rasakan dari satu kenikmatan Itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah Untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahi dari hadis Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya. Ada yang menyebut di siang hari atau di malam hari. Ternyata beliau keluar dari rumah karena beliau dalam keadaan lapar. Di rumah tidak ada makanan. Lalu kemudian disusul oleh Umar bin Al-Khattab. Beliau juga keluar dari rumahnya. Dan beliau keluar meninggalkan rumahnya. Karena beliau juga dalam keadaan lapar. Tidak ada makanan di dalam rumah beliau. Kita mengetahui siapa Abu Bakar Siddiq, manusia terbaiknya umat ini, dan kita mengenal siapa Umar bin Al Khattab radhiyallahu an, manusia terbaik kedua umat ini dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua keluar dari rumahnya karena kelaparan. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu juga beliau keluar dari rumahnya. Pada saat beliau keluar, beliau bertemu dengan Abu Bakar As Siddiq dan Umar Bin Al Khattab. Rasyiillahu ta'ala huma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya. Ma akharajakuma min buyutikuma. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah-rumah kalian? Maka Abu Bakar dan Umar menjawab. Akharajana min buyutina al-ju'ah yang membuat kami keluar dari rumah kami karena kelaparan subhanallah manusia terbaiknya umat ini keluar meninggalkan rumahnya karena kelaparan di rumah tidak ada makanan tidak ada makanan tidak ada lemari tempat penyimpanan makanan Mungkin kita bisa mengatakan setiap rumah kita di dalamnya ada makanan. Bahkan mungkin banyak makanan. Tetapi Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an tidak menyimpan makanan. Umar bin Al Khattab tidak menyimpan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bahwa mereka keluar dari rumah mereka disebabkan karena lapar maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadihi la akhrajani allazi akhrajakuma demi Allah yang jiwaku berada di tangannya yang membuat aku keluar yang membuat aku keluar dari rumahku adalah yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Ternyata beliau juga keluar dari rumahnya karena lapar. Karena kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaparan, di rumahnya tidak ada makanan. Abu Bakar Ash-Shiddiq kelaparan. Umar bin Khattab kelaparan. Tahu ya kelaparannya? Maaf kalau ada ungkapan yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal Bursalin pemimpinnya para nabi dan rasul keluar dari rumahnya karena dalam keadaan kelaparan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari harta yang banyak. Harta yang melimpah, tidak. Boleh jadi seorang diberikan kekayaan yang luar biasa banyaknya, luar biasa melimpahnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Azza wajal marah kepadanya. Padahal dia orang yang tercatat sebagai orang yang paling kaya raya di dunia ini. Dalam catatan mereka menyebutkan bahwa orang-orang terkaya di dunia ini dari orang-orang kafir. Bukan kau Muslimin, Sebab kekayaan itu bukan Penilaian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menunjukkan kemuliaan seseorang Siapa yang tidak mengetahui kisahnya? Qarun Seorang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Nabiullah Musa alaihi salam لترنكا علي الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ketika korun keluar dari rumahnya dengan memakai perhiasan yang gemerlap maka manusia yang melihatnya terbagi menjadi dua manusia yang pertama mereka yang cinta dengan kehidupan dunia ketika mereka melihat korun dengan kemewahannya dengan harta yang melimpahnya mereka mengatakan, ya Alangkah inginnya kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Sesungguhnya dia mendapatkan harta yang melimpah. Ini orang-orang yang cinta dunia. Seperti ini ucapannya. Kalau melihat orang kaya itu luar biasa. Senangnya. Ingin seperti itu. Lalu kemudian Allah SWT menyebutkan kelompok yang kedua. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi iman. Mereka mengatakan celaka kalian. Celaka kalian orang-orang yang cinta dengan kehidupan dunia. Sesungguhnya. Balasan yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik. Bagi seorang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal salih itu jauh lebih baik Jauh lebih berharga Jauh lebih mendatangkan kebahagiaan seseorang Di dunia demikian pula di akhirat Jadi, Harta bukan mi'yar Bukan penilaian untuk menunjukkan Seorang hamba Yang dimuliakan oleh Allah Atau dihinakan kalau seandainya orang yang paling banyak hartanya itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menjadi orang yang paling kaya yang paling banyak hartanya Ternyata dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bernilai Dalam hadis yang diruatkan oleh At-Tirmidhi rahimahullah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laukanat Dunia ta'adil عند Allah jannah baguha, masak kafir minha sharbata." Kalau seandainya dunia itu memiliki nilai, memiliki harga di sisi Allah, seberat sayap nyabuk. Tahu sayap nyabuk? Kalau kita kumpulkan sayap nyamuk dijual satu kilogram berapa harganya? Berapa ringgit? Hah? Tidak ada harganya. Tidak bernilai. Orang dikasih cuma-cuma saja, tidak ada yang mau menerima. Iya kan? Tidak ada yang mau menerima. Semua orang menolaknya. Karena itu sampah, kotoran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah, seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi kesempatan kepada orang kafir untuk meminum seteguk air, minum satu gelas tidak akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mati kelaparan, mati kehausan orang kafir itu. Tapi kalau kita lihat orang kafir hidupnya. Nikmat Hidupnya senang Makan minum mereka punya Berarti dunia ini Tidak ada nilainya sama sekali Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam pun Lapar Abu Bakar as-Siddiq Lapar Umar ibn al-Khattab Lapar Tidak ada makanan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang membuat aku keluar dari rumahku seperti yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Fakumu. Ayo, kita berdiri, berdiri. Lalu kemudian mereka berjalan. Tiga manusia yang mulia ini berjalan mendatangi rumah salah seorang dari kalangan amzor. Ketika mereka datang ternyata orang Anshar ini sedang tidak berada di rumah yang ada istrinya Ketika istrinya melihat maka istrinya pun menyambut marhaban ya Rasulullah selamat datang wahai Rasulullah <tuh> Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung masuk ke dalam Rumah, tidak boleh kan, tidak ada mahramnya. Maka beliau bertanya, Aina Fulan, kemana si Fulan? Iaitu suami wanita ini, kemana dia? Kata istrinya, Kharaja Yasta Adi Bulan Alma. Dia keluar untuk mengambilkan untuk kami air. Tidak berapa lama kemudian datanglah orang Anshar ini. Ketika dia melihat yang datang bertamu ke rumah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, manusia pilihannya umat ini. Maka orang Anshar ini sangat gembira menyambut kedatangan mereka. Sampai beliau mengatakan, "Wallah Ma ahad akram adyafan minni al demi Allah tidak seorang pun yang mendapatkan tamu yang paling mulia pada hari ini daripada aku senangnya beliau dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu akhirnya beliau pun menyambut Rasulullah Abu Bakar dan Umar dan beliau mengeluarkan satu keranjang di dalamnya berisi macam-macam jenis kurma, ada yang kurma muda, rutab, buser, tamer, bermacam-macam. Lalu kemudian beliau menghidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kulu, silakan kalian memakannya." Maka mereka pun makan. Kurma di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makanan asal mereka, makanan pokok mereka. Maka mereka pun makan. Saking gembiranya orang Ansar ini, beliau langsung mengambil pisau, terus ke belakang rumah. Untuk apa? Untuk menyembeli seekor kambing. Langsung beliau menyembeli. Setelah itu beliau memasaknya setelah jadi beliau menghidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As Siddiq dan Umar mereka pun makan hatta syabi'u wa disebutkan dalam hadis itu sampai mereka kekenyangan mereka kenyang dari makanan dan puas dari minuman Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya seorang makan sampai kenyang. Karena ada yang mengatakan, kalau kalian makan, makanlah jangan sampai kenyang. Gak boleh makan itu sampai kenyang. Boleh makan sampai kenyang. Asal jangan kenyang terus terus kenyang hampir selesai baru makan makan lagi selesai makan makan lagi kenyang terus ini yang tercela tapi kalau kadang-kadang makan kenyang boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sampai kenyang Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab setelah mereka kekenyangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam واللذي نفس بيده لا تسألنا أن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم الرسول صلى الله عليه وسلم demi Allah yang jiwa kau berada di tangannya kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan ini nanti pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan kelaparan. Kemudian kalian belum kembali ke rumah hingga kalian mendapatkan kenikmatan yang besar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kenikmatan yang kita rasakan semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kadang-kadang kita merasa merasakan sebuah kenikmatan yang besar kadang-kadang kita lapar tiba-tiba perut kita sudah berisi makanan nikmatnya luar biasa itu akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kenikmatan yang kita rasakan ini. Oleh kerana itu ma'ashir al-muslimin rahimahkumullah. Bersyukur. Seorang mu'min adalah seorang yang pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan maka dia bersyukur kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan jasmaninya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah tidak menyebabkan beliau sombong. Tidak menjadikan beliau congkak seperti sombongnya Qarun. Yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun nikmat itu justru semakin melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengerjakan solat itu sampai kaki beliau membengkak. mengerjakan sholat malam sampai kaki beliau membengkak mungkin diantara kita belum ada yang sholat sampai bengkak kakinya adanya matanya yang bengkak karena ngantuk tapi kaki belum ada yang sampai bengkak sholat sampai bengkak itu belum ada Uthman ibnu Affan radhiyallahu an diriwayatkan dengan sanad yang sahih beliau salat malam itu dimulai dari selepas salat isya dimulai dari selepas salat isya beliau mengerjakan hanya satu rakaat selesainya mendekati waktu subuh satu rakaat beliau menghabiskan 30 juz Al-Qur'an Karim dalam satu raka'at itu, kalau kondisi solat seperti ini, mungkin saya kaki itu jadi bengkak. Nah, kita belum ada yang seperti itu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, istir beliau kasihan melihat suaminya. Kata Aisyah, Bukankah Allah subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Mengapa engkau melakukan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi mensyukuri nikmat Allah dilakukan dengan cara beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya ma'asyirul muslimin rahimakumullah jadikan kesempatan kita hidup di dunia sebagai wasilah sebagai perantara, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah sebab Dunia ini bukanlah tempat yang kekal untuk kita tinggali. Satu waktu kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kehidupan itu akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mereka lah yang melanjutkan kehidupan. Setelah dewasa, menjadi tua, meninggalkan dunia. Begitulah roda kehidupan terus berputar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran Kareem, Kullu nafsin zaiqatul maut, Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, Faman zuhzih anil nari wa udkhilal jannah, Faqad faz, Wa mal hayatu dunia ila mata'ul ghurur." setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan apa yang kalian amalkan di dunia nanti pada hari kiamat barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh itulah merupakan kemenangan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu mengingat kematian. Dalam riwayat Al Imam at dari Abu Hurairah radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadi min al-maut." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melumat segala kenikmatan dan kelekatan dalam kehidupan dunia iaitu kematian perbanyaklah ingat kematian siapapun kita pasti akan merasakan kematian akan meninggalkan dunia sehingga wajib bagi kita selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kita hidup di dunia ini untuk senantiasa menjaga diri kita. Memelihara iman dan amal saleh Yang kita lakukan. Dan berhati-hati dari fitnah. Hati-hatilah dari fitnah dunia. Fitnah yang akan membinasakan seseorang. Dalam kehidupan dunia ini yang menyebabkan dia sengsara di kehidupan akhirat nanti. Selamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah. Kebahagiaan itu adalah ketika seseorang dijauhkan dari berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud داري صحبة المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كان إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن. ولا من ابتل يف صدر فواها. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini sampai tiga kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Perhatikan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau kita memahami bahasa Arab dalam sabda Rasulullah ini ada tiga taukid, ada tiga muakid, penekanan yang terdapat di dalam kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata indah, inda saida lamanjuni balfitan. Indah itu artinya Sesungguhnya yang bermakna tauhid menekankan menguatkan tentang apa yang akan disampaikan. Yang kedua, lam pada kalimat lamunjunnibal fitan. Innas sa'idah lamunjunnibal fitan. Lam ini juga Membeli penekanan dan menguatkan sebuah kalimat. Dan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sampai tiga kali. Pengulangan itu tujuannya adalah menguatkan, menekankan. Jadi ada tiga penguat yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa allaman utliya fa sabara fawha." Siapa yang diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar, maka dialah yang akan meraih kemenangan dialah yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sudah isya waktu isya jadi azan dulu sabar